Tinka tinka tinka tinka tinka Du kör! Hej och välkomna till k -podden. Det är första gången jag säger det Jag har varit med i nästan alla avsnitt Och aldrig sagt välkommen till er som lyssnar Det känns lite nervöst om ni inte hör vem det är som pratar så är det K.P. Jossan och framför mig här i studion har jag K.P. Malin, K.P. Arvid och eh, varken K.P. Ludvig eller K.P. Lukas är här. De är ju väldigt ofta med i podden så jag började tänka på, jag kommer inte ihåg hur de brukar öppna för det är alltid någon av dem som hälsar välkommen. Men Lukas säger ju alltid hej halloj. I sin kronika. Har ni tänkt på det? Mm. <laughs> Vad tycker ni om den hälsningsprasen? Jag gillade den fram till jag blev introducerad för Chabaluba. Chabaluba. Den tycker jag är bra. Den är bra. Mm. Jag har också tänkt på att när Ludvig svarar i telefon så säger han alltid Ja, hejsan. Alltid ja för det. Och det, mm. det låter ganska trevligt också. Jag gillar den här när man börjar med en harkling så Ja, det är Arvid. <laughs> den har jag aldrig hört dig göra. Nej. Nej, den är ganska otrevlig så jag försöker undvika den. Däremot hörde jag dig säga en sak i telefon som jag tyckte var väldigt trevlig. <laughs> när du skulle lägga på ett okay. samtal. Så sa du, hej Svejs. Ja, kanske jag gjorde. Och det lät så, alltså nu lät det ju knäppt när jag sa det, men det lät så bra. Jag blev lite liksom avansjuk på att du kunde använda hej Svejs så... Naturligt. Jag brukar, innan jag ska ringa ett samtal, alltså innan jag har slagit numret, så brukar jag alltid säga hej eller någonting. Liksom så, övning säga hej. Prata igång rösten. Ja, lite. för det är första hejet kan ju bli så fult annars om man har varit tyst en stund. Men gör det även om du ringer till någon, alltså till din syster eller någon nej, du känner väl? Nej, nej, nej. nej, nej. Är inte. Men, <laughs> när men i jobbet jag gör jag mm. nästan alltid det. Och det är ju lite pinsamt om man inte är ensam när man ringer så sitter dig. Hej! <laughs> Ja, fast det är ju bättre än att säga hej. <skratt> ja. är det är första man gör i telefonsamtalet. Ja. Jag tänkte faktiskt att vi ska försöka ringa K.P. Ludvig. Jag vet att han var lite ledsen över att han inte kunde vara med i det här avsnittet. Vet ni varför han inte kan det? Han är väl hos tandläkarna? Ja. Men hur ska vi kunna... Det låter ju lite tokigt att ringa honom om han sitter med en sug i munnen. <skratt> <skratt> Men är det är jag hoppas spännande. att vi Att han gapar och va bara... Att ja, prata med den i gapet, det går inte. Mm. Eller att han behöver ge luren till tandläkaren som får svara. Ja, om tandläkaren går med på det. Ja, prova. Vi, vi testar och ringer Ludvig. Ja, hallå. Hej! Jag sitter i tandläkarstolen här. Det är du är min podd nu. Ja. Alltså jag har Sitt, lite svårt, lite, lite svårt att prata just nu. Sitter där. du, du låter helt konstigt. Sitter du hos tandläkaren? Ja. Kan vi få prata med din tandläkare? Nej, jag tror inte min tandläkare vill det. Går du bra då? Har du många hål? Ja, men alltså, vi, vi får prata mer på jobbet sen. Gud, det låter som du drägglar ganska mycket. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. ha klapp. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! tycker ni förresten om att vara hos Helt okej okay faktiskt med det. Inte det roligaste jag vet, men inte så jobbigt faktiskt. Mm, jag tycker också det är helt, jag tycker det känns lite skönt. Man får luta sig tillbaka i den där sköna stolen. En varm lampa som lyser ner på en så man kan... Och så brukar det finnas en lite rolig sådär plansch som sitter i taket tycker jag. Just det. De kan man kolla mm. på. Det som är lite trixigt tycker jag är när man är färdig och man ska upp igen och så ska man spotta. Hur man ska lyckas med det utan att det blir en sån här lång, seg, salivsträng som hänger kvar. Aha. Det kan vara lite pinsamt. Ja, det är lite pinsamt. Gud, det där kan jag inte alls relatera till. Man spolar väl rent med vatten, eller det är bara vatten man spottar ut? Ja, blandat med saliv. Mm. Mm. Men nu vet jag varför det inte hände för mig mm. För att jag sväljer så mycket När jag hos tandläkaren ja, Det tycker jag är så är <laughs> En <jobbig>. borr <laughs> <borg, laughs> ja, ja, Du behöver inte gå in på detaljer Men jag, en liten, jag råkade svälja en liten sak Hos tandläkaren <laughs> <laughs> Tandläkaren tappade Och när jag så tappade hon en grej Väldigt långt bak i ja. munnen på mig En liten sak bara, Så då råkar jag svälja en liten stålbit men det gick bra. Mm. Tänk om man gick till tandläkaren på natten. Eller tänk om det blev strömavbrott. Det helt... oh! <laughs> mm. Jag tänker om man gick till tandläkaren på natten. Tänk om man behöver göra en rotfyllning i mörker. Mm. Oh, gud, vad men skulle inte det vara skönt om det var mörkt i rummet hos tandläkaren. För då, och så kunde man ha stjärnor i taket. Eller så kunde man bara ligga och sova under besöket. Jag skulle ju helst av allt vilja bli sövd när jag hos tandläkaren. Mm. Men om det var mörkt skulle jag ändå vara lite orolig för alltså, tandläkaren. Verkligen skulle se vad han gör med min mun. Och mina tänder. Men tandläkaren kan ju ha en sån här eh, mörkerglasögon, Såna night vision mm. goggles. Men jag tänker att det skulle kanske se lite läskigt ut ändå. Någon ja, men som hänger ser... över dig med... Ja, om jag somnat spelar ingen då. Ja eller så äh? ligger du och tittar på stjärnorna bara. Mm. Eller så kan man smörja in tänderna med någon form av självlysande tandkräm ja. så alla tänder lyser upp. Det hade varit kul. Gud var läskigt att träffa <laughs> någon med självlysande tänder. Det och säkert sitter i ett efter efterbesöket. Mm. Ja, är mer läskigt än kul tror jag. Ja, jag med. Jag föredrar att gå till tänderna på dagtid, ja. Och nu knackar det på dörren. Hey. Välkommen Lukas Björkman. Om det är viktigt viktiga namn. Det känns så skönt att du har kommit. Tack. Vi sitter här och famlar i mörkret. Precis. Mm. Och eh, anledningen att vi gör det är för att i alla fall jag har tänkt väldigt mycket på nätter på senaste tiden. Borde vi inte släcka här inne jo, vi spelar in det här? <laughs> oh, <fylld. tryck> Tänk er nu alla som lyssnar att vi sitter i ett kolsvart rum. Vi ser konturerna av varandra lite så skuggor men inte mer än så. Pratar vi lägre nu bara för att det är mörkt här inne. Det ser ut så på den här mätaren här. Ja. Det där det där är ju ett ämne som jag inte har studerat närmare eller kan någon vetenskap kring men som jag tycker är väldigt intressant det här med hur sinnerna är kopplade till varandra mm. för att jag pratar ju jag har sagt i podden förut att om jag ska känna en smak ordentligt så måste jag hålla för öronen det är annars känner jag liksom inte jag skulle kunna stå på en högljudd konsert och äta vad som helst jag skulle liksom inte känna smaken tror jag och nu är det som att bara för att vi inte ser lika bra så hör vi bättre och därför pratar vi tystare Tänker mm. jag. Man tar bort ett sinne. Och då blir de andra bättre. Ja. Smakar ditt kaffe extra bra nu i mörkret? Jag ska jag prova? Det doftar. Kanske extra bra. Koppen känns extra varm. Känslan har blivit starkare. Jag har skrivit en del Det här kommer ni få läsa i KP8 och KP9 Jag har skrivit ett reportage Om att vara vaken frivilligt På natten Just det. Och ett reportage om att vara vaken ofrivilligt På natten Och Så jag har liksom tänkt mycket på nätter På senaste tiden Och ni som lyssnade på förra avsnittet av K podden Då berättar jag ju Min hemlis Att jag pratar väldigt mycket i sömnen och spelar in när jag pratar. Och då sa jag att jag skulle aldrig spela upp det här för någon. Och då sa typ Ludwig att det måste du göra. Mm. Och då sa vi att om någon mer spelar in ljud från sin natt. Då bara öppnar jag upp och släpper ut ett söndig så <skratt> i podden. Så, så, så jag. Ja. <skratt> så har ni gjort det? Har ni spelat in hur ni låter på natten? Ja, jag gjorde det. Um, men det var ju verkligen inget kul alltså. uh, Jag snarkar lite när jag vänder mig Och lägger mig på rygg uh, Så då kommer in in 20 sekunders snark typ. Jag tycker det är jätteroligt att ja. du snarkar okay. <laughs> Vill inte ni Höra hur Lucas låter Jo, absolut ja. <laughs> Ge oss snarkningen så där liksom lite näsan hörni. Ja. Uh -huh. Och sen vänder jag mig på sidan och så slutar jag. Och sen så kommer jag tillbaka efter ett tag. Du inte. lägger dig på rygg igen. Ja, uh -huh. precis. Det vet jag fördömer min sambo Har du alltid snackat? Nej. Det är nog kommit på senare år. Jag laddade ner den här appen för några månader sedan och jag kände att det blev en förändring av hela mitt liv. För att man sover i typ en tredjedel av sin livstid. Just det. Och har ingen aning om vad man själv gör. Men så du har liksom fått kontakt med den sista tredjedelen? Jag känner det också. Och jag mm. vet inte riktigt vad jag tycker om den tredjedelen För den är så konstig. Ja just det. Men, men ja, det blir ja, lite som att tjuvkika på... Det känns lite elakt men väldigt spännande tycker jag. Och, eh... Men lite som att umgås med sig själv dygnet runt nu då. Precis. Man får inte ens vara i fred när man sover. Ingen hemlighet för sig <laughs> 16-17 timmar räckte inte. Du ville ha mer Josefin. Precis. Mm. Eh, men eh, har ni andra hört någonting? Mm. Jag gjorde det här en natt och då hör man ibland ett litet smackande, men man hör framförallt eh, Pippi, hunden, som tassar runt i lägenheten. Och, ehm, jag brukar ju klaga inför mina kollegor här på att hon krafsar på sängen och står i och vill upp. Och, och det är, det är, jag ju i en ganska liten säng tillsammans med min tjej så att hon får inte riktigt plats där. Hunden tjejen? <skratt> Din tjej inte fick plats. Eh, då förstås. Ja, ja, eh, så hon får ligga i eh, en liten korg bredvid <skratt> <skratt> nej. Så att pippet ska få plats. Ja, mm. nej men givetvis hunden. Eh, men hon brukar inte göra det här fram framåt morgonen. Och jag har bara spelat in två timmar ju. Mellan kanske tolv och två. Så då går hon runt lite på parketten. Det låter ju som man kan tänka sig att det låter. Det läskiga hade ju varit om du inte... hade berättat att du hade hund. Du ah. bara, det här hördes i min lägenhet, mitt i natten. Ah. Vill ni höra när jag pratar? Ja. Mm. Frågan, pratar du varje natt i sömnet? Ja, jag säger, jag brukar säga, de, jag har inte spelat in varje natt sen jag började, men av de nätter jag har spelat in så har jag sagt någon mening i alla fall, nio av tio nätter. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska välja för att ofta pratar jag ganska tyst. Jag ska försöka ta en som Men, jag vet. Det var intressant det där. Alltså, jag frågade ju då min sambo eftersom jag bara spelat in en, en natt. Så frågade jag om jag brukar prata. I och det gör jag aldrig. Mm -hmm. Däremot på morgonen när jag är så halvvaken. Då, då kan jag säga, det kan komma med en som. Är någon sorts blandning mellan dröm och verklighet. Liksom. Men aldrig på natten. Jag ja. tycker att det mm. borde vara när man är så där halvvaken. Som, på morgonen som man pratar som mest. Ja, ah, då kan det ju bli, men då är det att jag svarar på att någon frågar fast det är inte helt mm. Jag har märkt att jag bara pratar i början av natten. Sällan efter klockan ett, aldrig efter klockan två. Aldrig. Men hur vet du det För att man ser i appen vilken tid vi har pratat. Okej, och den spelar in hela natten? Den spelar in hela natten. Mm. Mm. Så, ja men jag är väldigt barnslig liksom nu. Jag pratar ofta om att jag leker. Mm. Mm. Så här kan ni få höra ja. exempel på en lek som jag har lekt. Kan vi se om någon ja. vet hur den här leken går till? Jag vet att alltså, vi har ju lekt en lek som heter eh, Lyktan och inte, eh, inte alls den vi ska leka. Egentligen heter... Jag eh, vet inte. Något. Det blev ett fellekos. En liksom kivlekt lite. Ja men vad bra det här. tack för att du delar med dig. Vad roligt. Ja det här var roligt tack. Är det någon som vet hur man leker i <laughs> lyktan? Nej, kan Nej. inte du hitta men, på. Men det var lite oklart visste du det? I... Ja, oklart. Det var, en, det var någon annan lek. du råkat het, leka fel som lek. Så heter något. Ja oh, det var jätteroligt. Ska, ska vi ta en till? Ja, <laughs> ja jättebra. <laughs> nej, jag, vet, jag har så många filer så jag vet inte riktigt. Men jag har döpt dem till något jag säger. Och den här tycker jag låter rolig i alla fall. För den heter, trodde det var ett inbrott nu. Ja. <laughs> ja, vi tar den. Ja, vi tar den. Mm. Du, det var liksom, jag tänkte precis, nej, det var verkligen prick. Det hade inga än att prick. Två saker samtidigt. Att det var dubbla grejer och att någon typ inbrott. Så då blev jag bara så tror Och så jag att, att det var ett inbrott nu. <här> Men jag kan vara med på något. <här> <här> Och Vad vill veta? Men vem drömmer om? Vem drömmer att du pratar med? <här> jag vet inte. Men hörde ni att jag sa, jag kan vara med? <här> <här> <här> Och så ja, typ två prick, saker samtidigt. <här> <som, här> <som, prick, här> var det inte så här? Jo. Jag Exakt inte. två saker hände, varken mer eller mindre. Oklart vilka saker. Men det här ni, så det är mumligt är det ofta. Ja. Men på frågan, vem jag pratar med. Ja. Jag ställde faktiskt den frågan själv här om natten. Eller då sa jag så här, jag vet inte vem jag pratar med. I Ja. Så det mm. var lite konstigt. Men det här fick jag lyssna flera gånger för att höra, för det är lite sluddrigt. Vem det är jag pratade med i början. Men sen kommer jag på att det var Lukas. Ah. Så den kan ni få höra också som en sista här. Vilken är nära att du ja. får med i det här pratet. Den heter Min första fråga. <laughs> en lite rolig fråga. i det här. I den här första frågan? Det är min första fråga. Och kanske startknappensfråga start också. Blev det någon fråga? <här> är, är det här första frågan? Det är första frågan. Var det inte så? <här> Och kanske startknappensfråga. Ja, startknappen <här> frågan. <här> <här> Jättebra. Lukas, kan du svara på min fråga nu? Ja, men det var först där. första. Första sömnpråtsfrågan som jag har fått. Mm. Så det stämmer nog. Varsågod. Det är med startknappen för att jag inte driver. <laughs> inte jag heller. Alltså så där håller jag på på nätterna. Nej, det, jag har ju blivit avundsjuk. Jag hade hoppats på något sånt där. Ja, jag hade också hoppats på mer från er. För jag hade hoppat hoppats, det kanske ni som lyssnar på Kåpåten. För de flesta av er som lyssnar, hoppas i alla fall, är kp och barn. Ja. Och eh, Enligt forskningen i alla fall så pratar barn mycket oftare i sömnen än vad vuxna gör. Så ni som lyssnar kanske pratar lika mycket som jag eller ännu mer. Och barn går väl mer ofta i sömnen också? Ja. Mm. ja. Så då kanske man skulle kunna få ett nattligt samtal. om Ni, ni kanske kan skriva in till k vad ni har sagt i sömnen. Jag skulle jätte, jätte, jätte, jätte, jätte, jätte gärna. Mm. vill jag höra det. Det kan vara första frågan. St Startknappenfrågan startknappen fråga. är här. Har ni eh, sagt något kul eller gjort något kul i sömnen? Skriv till kpodden at kpwebben.se kp en bra adress för då kan liksom det man frågar komma in i podden. Ja. ja. Men jag tycker vi inte ska släppa det här med att gå i sömnen för det är ju väldigt roligt också. Eh, ja. Har ni, har ni gjort det någon? eller? Mm, jag har gjort det. När jag var vuxen? Eh, ja, ja, det har jag väl i och för sig. Men inte så långt. Men när jag var liten så gjorde jag en väldigt konstig grej. Eh, då gick jag upp. Ställde mig i vardagsrummet. Med en duk på huvudet. Och... Började tända och släcka en lampa. Okej. Okay. Och det här upptäcker min stora syster då. Mitt och, i natten. Vaknade hon av det eller var hon fortfarande uppe? Um, jag kan tänka mig att hon fortfarande var uppe. Hon är va, tio år va, äldre. Än var er. det en stor duk så att du såg ut lite som ett spöke? Liksom? Det, det. Mm, nej. Mm. Det var en liten... Mer så det blev som en huvudbonad? Mer så att jag såg ut som en lampa själv. om Nej, förstår. <laughs> Var, var hittade du den? På ett bord? Ja, ett sånt här litet runt bord Som ni kanske kan tänka er mm. äh, Med en liten bara prydnadsduk liksom. Precis, jag måste bara få fråga er. Någon av er som har en prydnadsduk Alltså en sån här liten duk som man kan ha på små småbord mm. mm. Ni har det? Nej jag trodde, jag trodde att det var helt unikt eh, i vår ålder Att ha det jag har, på, på julen tar jag fram en liten sån Ja, men alltså, jag menar som ständigt eh, inredningsmoment eh, men så sånt tänker vi i alla fall ja. på Arvids huvud. Ja. Mm. Ståendes, tänder och sträcker lampan. Många gånger? Ja, vet inte. Ja. Jag är ju själv, jag sover ju. Jag har fått den här historien berättad för mig säkert hundra mm. gånger. För att vid varenda med är det är så otroligt <laughs> kul att prata om det här. Men minns du någonting själv av det? Nej, ingenting. Men jag tror jag var kanske fem år också. Så att mm. även om jag hade varit vaken så hade jag kanske inte kommit ihåg den här. Episoden i mitt liv Nej. Men ja det har jag gjort Men det är jag gick roligt. När jag var kanske 12, 13, för det var Jag brukade vara barnvakt åt en liten tjej som heter Sandra då. då hade jag Kommit rusande ner för trappan En natt för Jag hade mitt sovrum på övervåningen Med mitt stora alltså vanliga täcke i fannen Alltså ganska tur att jag inte snubblade på det och kommit ner springande. Och så hade min mamma vaknat och kommit och sa, men gud vad ska du göra? Och då svarade jag ju såhär, jag ska bara stryka Sandras klänning. Som att det var den jag gick och på. Och så hade hon lyckats få upp mig i sängen. Och det här minns jag ingenting av. Så du liksom gick inte ut och sprang? Nej, jag sprang ner med ett i för att stryka den här som jag och, tänkte vara var klänningen. Undrar du drömde? Snart kommer föräldrarna hem och hon har skrynklig klänning. Ja. Vad ska de tänka? Det här måste jag styra upp. Ja. Gud vad konstigt. Men vad intressant för när jag pratar i sömnen mm. Då minns jag ju verkligen ingenting Vad det handlar om eller att jag har sagt det eller så mm. Men de få gånger i mitt liv som jag har gått i sömnen Det är också bara när jag var barn Då har jag liksom Varit i något, det här tillståndet som du pratar om mm. Någonstans mellan vaken och, och sovande Så jag har liksom vetat Att jag går runt Men jag har inte kunnat styra det Jag, mm. jag ser att, alltså jag vet, vet ju om att jag gör det mm. Mm. Men Men Ja just det där, om någon frågar något då så kan jag svara något som jag liksom hör att det här jag säger låter jättekonstigt men jag kan inte styra så det Nej, inte Exakt kommer ut. så är det för mig när någon väcker mig på morgonen och så säger jag något som bara, och så hör jag själv att det här har inte med sakerna att göra liksom. Och sen någon minut senare så har jag glömt vad det var jag sa till för att mm. jag vet bara att jag sa någonting att någon blev förvånad eller skrattade men den appen som spelar in mig typ vid halv sju när jag blev väckt då hade det blivit rolig. Mm. Ja, precis. Ja, min eh, flickvän som sover i hundkorgen, ni vet. Ja. Hon brukar sätta på nyhetsmorgon. Sen om vi klippa det här tvärtom. <laughs> Så det här kommer innan det andra skäls. Nej, ja. men hon sätter alltid på nyhetsmorgon på morgonen där när man ligger och halvdrömmer. Och då... Jag berättade ju så sent som i förrgår att det skulle bli 20 grader i Stockholm. Det var till en dröm. Det var du ganska säker på också när ja, det kom. Det var jag ganska var säker på. Vi var tvungna att kolla upp det här. Ja, det, var helt, det var helt uppåt väggarna fel. Det blev och du var säker på att det var så? Ja, och jag drömde också om att jag hängde med bröderna Sedin. Men det var ju när de skulle sluta spela hockey då, hade jag ju hört. Mm. Det var ju därför jag drömde det. Men så när du vaknade till då tänkte du att, fast du hade ju hängt med dem. Ja, nej, men nej. så kanske det inte riktigt var. Nej. Men det var ändå så här väldigt lätt att förstå var den drömmen kom ifrån. Ja. Men har ni tänkt på hur livet skulle vara om man bara skippade nätterna? Om hela livet var en enda lång dag? Ljust och härligt. Men kan ni fatta vad sjukt? Nej, ja, men du, du menar som att solen aldrig gick ner liksom. Eller människan som jag att man var man, vaken man, är, man är uppe hela tiden. Man tar ju aldrig paus. För det blir så naturligt. Liksom, man avslutar en dag och så börjar nästa. Det blir det sånt naturligt avslut ju på varje dygn. Men tänk om man aldrig fick det där slutet. Utan allt bara sträcktes ut till en enda lång, evighetslång dag. Lite tröttsamt låter det. Ska, ah, ska vi far. tänka bort nu behovet av att sova ja. helt? Mm. Mm. Mm. Det, fanns, det fanns inte. Ja, uh. oh, konstigt att tänka sig. Nej, ja, men jag är för. Nu hade man väl hunnit med fler grejer, eller? Det är kul. Ja, jag tycker att det är ganska tråkigt att sova, men när jag tänker på det här alternativet så tycker jag att en säng känns som det mysigaste som finns. Men man har ju många gånger gått och lagt sig Kanske varit eh, på lite dåligt humör Det här var en dålig dag Och kanske till och med varit lite ledsen Eller sur på någon Och så vaknar man dagen efter och så Det var ju igår ja, ja, ja. Den så... möjligheten hade ju kanske försvunnit Kanske man hade gått och varit sur hela natten <laughs> Och nästa dag Så att om man mm. råkade starta Med en dålig dag Då kul för dig Ja, ja precis <laughs> Föddes på fel sida. Mm. <laughs> ja, det var, ja det är sant. Det var svårt att starta om. När liksom. man mm. har inte fick den pausen. Ja, natten är ju nyckeln till, till nystarten. Det har du mm. helt rätt i mm. Mm. Och dessutom så lär man sig ju faktiskt saker. När man sover. Det jag som spelar instrument. Är, känner till det ganska bra. Sådär, att man övar på en grej. Och går inte så bra. Så går man och lägger sig. Och nästa dag så går det mycket mycket bättre. Den grejen hade man inte varit med om. Mm, verkligen. Så alla jag hade måste... varit sura och ganska dåliga på allt de gjorde? Ja, jag föreställer mig det. Mm. Jag, jag gjorde en gång när jag gick i skolan. Då skulle jag ha en redovisning dagen efter. Och jag, hade, jag var lite nervös för den. och Jag hade kände att jag var inte så förberedd som jag ville. Så det sista jag gjorde innan jag la mig... var läste jag igenom mina anteckningar. Sen så somnade jag. Och så drömde jag att jag redovisade. Om, om, om igen. Det är sant. Inte en gång utan liksom Nej, men, I mitt minne var det Jättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejätte jätte, Känslan jag när var här var att jag liksom hade fastnat i en loop av redovisningen Uff. Och den satt på morgonen Det var bra att den satt Men ja. kan ni tänka det är nästan en film Ni vet det här Groundhog Day En känd film från 90-talet Han vaknar på samma dag mm. Varje dag han vaknar så är det samma datum och Han måste återuppleva den där dagen Tills han liksom uppfyller sitt uppdrag Vad det nu är Tänk om den dagen var en redovisning. Alltså, varje dag mm. du vaknar. Ja, och <laughs> jag tror att men... man skulle bli mindre nervös till slut. Och bara så här, sätta den som... Uh... För man kommer ihåg då när man vaknade. Ja, ja. Jag har gjort ja det, det här är det som är så tidigare. jobbigt med ja. den filmen. Att han minns ju hela mm. tiden. Så han bara, inte igen! Ja. Okej, okay, det här kanske jag berättade på ett sätt som lät mer skrämmande. Mm. Men det är ju, finns ju forskning på att Sömn är jätte, jätteviktigt. Jätte, jätte, jätteviktigt mm. för inlärningen. Ja. Mm. Mm. Så är det ju. Vi lär oss när vi sover. Ja. ja. Men man skulle ju vilja höra dig prata i sömnen där och dra den där Jag redovisningen om och, och om <laughs> Och hur hade det blivit om du hade, liksom om du hade gjort fel där i sömnen? Sagt helt fel saker. Hade det blivit så då när du stod framför klassen sen? Just det. Fast det kanske hon inte hade gjort ju med att hon när du tränat på redovisningen innan. Mm. Och sen så i, när man sover så bearbetar kroppen det man har tränat på. Och, och liksom gör att man klarar det bättre. Mm. Mm. Så även om drömmar kan vara lite knasiga. Så tror jag inte att Arvid skulle kunna ha drömt bort sitt eh, keyboard-solo. Liksom. Även om man hade drömt att han spelade Pippi-långsnutt-melodin så hade han nog <laughs> lärt sig eh, sitt solo. Tror jag. Mm. Mm. Jag tror att det är två liksom, frikopplade grejer. där med inlärningar och... Drömmarna, för drömmarna är så mycket mer fria och konstiga. Ja, säkerligen. Men ibland så drömmar man ju också att man är världsbäst på gitarrsolo. Ja, och, och, så man så man... och liksom... Ja, så vaknar man och är ju inte det då. Jag tänkte att vi kan avsluta med en fråga som har kommit på till Yes. En fråga från Lovis. Hej, jag undrar en sak. I KP Fixar, hur betalar ni de sakerna som är med? Till exempel var det en gång när några fick ett glasskalas. Är det KP Jossan som betalar då? Eller är det de som har skrivit in? Eller har ni en speciell insamling? Det är viktigt att vi inte säger det här till våra chefer. För då kanske de börjar dra det på din lön. Bara koppla ditt kort Precis. till. Men, men det är ju faktiskt tidningen som betalar. Precis. Så att det är inte... Det är ju för det mesta jag som gör kopperfixar. Men det är inte jag som betalar. Nej och det är ju tur. att alltså. Man ska inte behöva betala för att göra sitt jobb. Nej. Nej. Jag får betalt för att göra det. Och eh, ännu viktigare kan vi säga att ni som är med i kopperfixar. Eller ni som vill vara med i kopperfixar. Ni ska inte tänka på att ni skulle behöva betala det som Nej. är med. För så är det absolut inte. Alltid gratis om man mm. kommer med. Så fortsätt Så Sen gäller det att ha tur. Precis. Ja, ni det... får ju önska hur dyra saker som helst. Sen Absolut. är det ju vi som väljer vad vi fyller, Men ja. önska oavsett hur mycket veckopeng ni har sparat för den kommer ni inte behöva lägga på koppelsen. Nej, verkligen inte. Och det viktiga är ju att önska något som man verkligen drömmer om att göra. Så att önskningen kommer från hjärtat. För det märker ju vi. Ja, men fortsätt önska. Fortsätt skriva till oss. Fortsätt läsa vår underbara tidning ja. kamraposten. K -P. För ni vet väl att KP betyder kamratposten så söker ni på kamratposten på Instagram, på Snapchat, på Twitter eller på Facebook eller på Youtube så hittar ni oss. Så gå in och följ oss där. Mm. Alltid roliga grejer, alltid reklamfritt. Ha det bra! Ha det bra! Och så gott! Hej då! God natt!